Velkommen til Whistleblower TV Danmarks podcast nummer 12. Det er den 19. marts 2014. Og det er et stykke tid siden, jeg har hørt noget fra Whistleblower TV. Øh, men øh, det betyder ikke, at jeg har ligget på den side, eller det vil sige produktionsmæssigt øh, og linkmæssigt har jeg ligget på den side. Men, men til gengæld så har jeg holdt en, lidt en pause væk fra, fra internettet og har fået tænkt masse. Øh, og jeg har blandt andet været på en tur til Jylland, som jeg vil fortælle lidt om. Øh, fordi det, det var en spændende tur. Det var den 4. marts øh, her 2014, hvor, øh, hvor jeg havde fået lov til at tage en, en tur med Niels, Niels Heitz, som jo er lektor i kemi inden for Københavns Universitet, og som er hovedforfatter på den her rapport omkring Nanotermit, der kom i april, den 3. april øh, 2009. Øh, som fastslår, at de har fundet et, en, et energetisk materiale i stødet fra World Trade Center, øh, som de kalder nanotermit, og det her nanotermit øh, kan bruges til at, at, at skære stål over, hvilket er nødvendigt, hvis man skal bringe nogle tårne ned, som er bygget op omkring stål. Øh, og så er vi endnu omkring 9-11 meget hurtigt, og det er jo også det, som... som, som øh, som en lille snakker om. Han snakker om det, der hedder bygning 7. Øh, og bygning 7 begyndte han at holde foredrag om allerede i 2007, tror jeg det var. Og, øh, der har han holdt omkring, ja, over 200 foredrag. Og fire af dem skulle han til, til Jylland og holde. Han skulle til Randers, han skulle til Aalborg, Vejle og Aarhus. Og der fik jeg lov at tage med, øh, og det var ret spændende øh, Den 4. marts øh, landede vi øh, På et øh, Bed and Breakfast Sted over ved Aarhus Hvor hun skulle sove og, øh, og så kørte vi til noget der hedder understellet i Randers øh, Og der kom cirka øh, ja, 24 mennesker eller sådan noget øh, og, og det, var, det var sgu et fint sted Der var ikke så meget der øh, Og nogle søde mennesker Så øh, så, og det var, det var Thomas overfor Randers der havde arrangeret det øhm, og jamen, det hele taget er et godt lokale øhm, der kunne sagtens være flere øh, men, men, men det at der er 24 der kommer øh, det var fedt øhm, så, og også nogle rigtig gode spørgsmål der blev stillet øh, det der var, nu var jeg kun med til to af foredragene over i, i, over i Jylland men, men det man kan sige der er forskellen på de københavnske og og de, de, jyske, de jyske foredrag, de, de, de er sådan lidt mere eftertænksomme. De, de kommer med nogle gode spørgsmål. Men, men det gør de også i København. Det ikke det, men i København der er man måske mere sådan, hey, hvad fanden er det, der sker? Fordi alt det her med 9-11 er jo en rigtig vigtig sag. Og det ligger både mig og mange andre meget på sinde, og, og det er jo også en del af Whistleblower til Danmark øh, at, at prøve at fortælle sandheden omkring 9-11, øh, og i hvert fald at folk kan komme frem til den erkendelse, at de ikke har fået den, den officielle forklaring, øh, og så kan folk jo så øh, teoretisere om, hvad de mener er, er, er, er det rigtige, hvad der er sket. Øh, jeg repræsenterer Nøren Truth bevægelsen Øh, som er en bred bevægelse, som ligger ud over hele verden. Og, øh, og der har vi selvfølgelig nogle holdninger der, som vi holder os til, og nogle principper, vi holder os til. Øh, og det kan man finde meget mere om inde på 9 som var en ny hjemmeside, vi skød i gang i februar måned. Øh, og ja, der, der ligger forskellige kategorier. det fortæller jeg meget mere om i, i podcast 11. Men der kan man i hvert fald finde mere, at det og det der så var, det var, at så holdt Nils det foredrag i, hvad det, øhm, i Randers. Og øh, næste dag skulle han så til Aalborg, øh, til et øh, ungdomshusagtigt øh, sted, de har der, et besat hus øh, i Aalborg. Hvor der var cirka, jeg tror han snakkede omkring 55 mennesker, 53 eller sådan noget, havde det været det foredrag. Og øh, det var også gået rigtig godt. Og så var han i, en, øh, i Vejle øh, om torsdagen, øh, den 7., som, nej det må være den 6., som så, ja der var lige, der var lige vist omkring 30 mennesker, og det var gået rigtig godt, fortalte Niels, øh, der var, det var en husmorforening, så det var kun kvinder, øh, og de havde, ja, da han kom næste dag til Aarhus, der, der var der i hvert fald, de havde taget alle de, men det er sådan, når man altså foredrag, så, så får man nogle er. Og der. og der var blandt andet den, der hed eksperterne, taler ud, uh, Expert Speak Out, som er lavet af Architects and Engineers, for 9-11 Truth, som du også kan finde en kort version af, på en team, inde på internettet, uh, den deler Niels så også ud, og uh, den, den, var, den var reddet væk, <laughs> så der var ikke flere tilbage, men, uh, så det var gået rigtig godt, og der var ikke flere, bøger tilbage, det er sådan, at, at, øh, at det er no normalt så tager Pernille med, Nilses kone og så sidder hun i, i døren men hun var ikke med på den her tur Jeg var med på en tur i maj 2009 til Nordjylland øh, og, så, øh, og, og der var normalt så sidder hun så i døren der og, og sælger bøger og tager og, og og giver materialer ud øh, den rolle fik jeg så i stedet for og, øh, og derfor skulle jeg så stå for, for, for de her ting her. Og øh, jamen, da han kom til Aarhus, der var der næsten ikke noget tilbage. <laughs> så, øh, men øh, jeg skal jo lige fortælle, at, at, at, det, at mens Niels så holdt de her foredrag i, i, øh, i Aalborg og i, øh, og i Vejle, så havde jeg den glæde at, øh, at bruge et par dage sammen med Anders Kovstrup Kærgaard, som jo er Irak-Whistlebloweren. Som lækkede Irak-videoen, som beviser, at det danske forsvar var bevidste omkring, at de sendte irakiske fanger øh, i tortur øh, i Ghraib. Øh, og øh, den sag har Anders jo kæmpet i offentligheden nu øh, i, pff, ja, i hvert fald et år, har han, han, han, han kørt, øh, og man kan læse en masse om det, i hvert fald i, i dagbladet Arbejderen har dækket det. Øh, og det var jo også lidt Anders Kærgaard sag, som, som startede alt det her, whistleblower øh, TV, fordi jeg havde jo, ja, jeg blev klar over Anders Kærgaard sag, måske, øh, ja, har, den har jeg måske kendt omkring ikke et helt år, men måske tæt på et år har jeg måske kendt til den, øh, og det er jo fordi at, at dagbladet arbejderne, Amnesty International og Transparency, tror jeg, det hedder, øhm, afholder en whistleblower-konference inde på Christiansborg den 7. november, øh, hvor Anders Kærgård blandt andet, og øh, Dordie Jensen skal, skal, skal tale, to whistleblower skal tale derinde. Øh, og fordi jeg har haft en lille smule korrespondence med, med, med Anders, så skriver jeg til ham, øh, om jeg må lave et interview med ham, når han er, nu alligevel er i København, og det får jeg lov til. Og så er jeg taget ind til den her konference. Og, øh, og bliver inspireret. Øh, og, og, og få så også lavet det her interview med Anders. Øh, og det kan man høre inde på, på, på YouTube. Øh, hvis man skriver Anders Kærgård øh, Så dukker det op. Og øh, her får han jo sagt, at han, han ikke rigtig... Han stoler ikke på den danske regering. Og, øh, og han stoler heller ikke på på den amerikanske regering, efter de ting, han har oplevet nede i Irak, den, den udlægning, de kommer med, af forskellige ting. Det er så senere gået op for mig, det snakker vi jo så om, mig og Anders, at, at, at, at han troede ikke, altså han, han mente, at det, at jeg ikke troede på den officielle forklaring på 9-11, det var alligevel sådan lidt, det var lidt langt ude. Ikke at han mente, at jeg var fuldstændig skør eller noget som helst, men, men det lød lidt, sådan lidt tosset. Øh, men alle folk skal have lov til at have deres meninger, som jo altså, så er. Det kunne jeg godt acceptere. Men, men øh, jeg havde så for, for, for nogle måneder siden øh, sendt, sendt ham nogle videoer efter den der konference inde på Christiansborg, Sendte jeg ham nogle videoer. Øh, og det havde han så øh, valgt ikke at kigge på, og så tror jeg, at han havde. Det var i hvert fald ifølge af ham, så havde han så skrevet tilbage, om han, man skulle han så kigge på. Og så havde han skrevet til, at man skulle kigge på det manglende fly i Pentagon. Øhm, og øh, ifølge ham, så, så, jamen, så havde han altså brugt tre dage på at sidde og kigge på, hvor var det her fly i Pentagon. Og, øh, og, og så havde han altså ændret mening i forhold til, at jeg måske ikke var så, så en endda. Og, øh, og efterfølgende begynder så... Øh, Øh, skrev han og, og, og, og, og så sendte jeg ham nogle flere film Som, som han så også så og, og, og da jeg så møder ham i hvert fald Og der tror jeg der er gået en, en tre måneders tid Hvor han så har vidst, vidst de her ting her der, øh, Jamen der der, øh, der har han i hvert fald nået så langt som, som man kan sige at Han heller ikke tror på at, at Al-Qaida eksisterer længere Og, øh, og det, det var sgu meget spændende øh, Selvfølgelig men øh, ny øh, opvågnet, så, så, så er det også en, en, rystende, en rystende viden at have. Øh, og det var selvfølgelig heldigvis ikke kun 9-11, vi snakker om. Vi snakkede om mange forskellige ting, og i det hele taget var det bare en, en rigtig god oplevelse. Øh, jeg skulle over, fordi at, øh, Anders har øh, foræret mig en, en, en stor gave, øh, som, øh, Jamen, det i det hele taget øh, var en stor ære at skulle modtage sådan, sådan en, øh, en donation, kan man sige, han er, har er givet. Øh, fordi at Anders mente, at jeg havde virket ham i forhold til, til 9-11, tror jeg, at det er det, der er årsagen. Så, så mente han, at jeg skulle have en, en, en speciel jakke, som han havde erværet så, og det... Øh, han havde mødt en amerikansk soldat, da han var i Irak, og, og den her soldat havde været, øh, havde været first responder på øh, Ground Zero. Og der han så senere er i USA for at besøge ham, øh, så spørger han, om han ikke kan få sådan en jakke. Så han har fået sådan en, øh, en, en jakke fra North Brooklyn Fire Department, øh, med autentisk World Trade Center støv på, øh, og den skulle jeg simpelthen have. Og det, øh, det, det, det var i det hele taget, jamen... Øh, jeg har det stadig lidt ambivalent med den, fordi... Hvad skal man gøre? Man kan ikke gå med den. <laughs> det, det, det, og alligevel skal den heller, heller ikke bare hænge, så jeg er ikke helt klar over, hvad jeg skal gøre med den endnu. Men det skal Anders i hvert fald have super tak for, og, øh, og det er i det hele taget en gave til hele Neil Matheson-bevægelsen. For, øh, fordi... at jeg har fået videregivet nogle ting til Anders. Øh, Øh, kan jeg jo kun gøre i kraft af at der er en, en global bevægelse som, som støtter omkring de her ting som har lavet film som har lavet forskellige ting og øh, jeg håber bare at, øh, at Anders med tiden vil, vil også komme kom mere på banen og, og, og kunne udad til øh, fortælle nogle ting det afviser han slet ikke det kommer han også det, det kan jeg mærke øh, og han er allerede begyndte at fortælle nogle ting over Facebook, kan jeg se. Så, øhm, så der er ikke så meget der. Og, øh, og, og det har jo gjort, at jeg selv går nu med idéer, fordi jeg kender flere øh, drenge, der har været udsendt, øh, som er klar over, at den er gav med 11. september. Og, og der har jeg tænkt, at, øh, at det kunne være øh, sjovt. Og, og jeg har faktisk også spurgt Bo Richard fra, fra Fredsvagten, om ikke vi skulle prøve at se, om vi kunne lave en, en, en pressekonference med nogle, med, med nogle militære drenge. For det er sådan, at, at øh, altså det kan være, at jeg lige skulle fortælle færdigt, at, at, at det, der så er, det er, at, at Anders, tager med øh, til, til en side-foredrag øh, om fredagen ind i Aarhus, og, øh, og det tror jeg, at det hele taget var, var rigtig godt, øh, at han fik sat ligesom at han kunne se, at der var nogle mennesker, der tog det her seriøst, og stille det op i forhold til videnskaben. Øh, og, ja, jeg, jeg tror, han havde det godt. Jeg har, ikke, jeg har desværre ikke kunne få fat i Anders. Det er også lidt derfor, jeg har trukket den her podcast lidt, fordi jeg vil egentlig gerne snakke med Anders, efter jeg var kommet hjem, også lige at snakke om, hvad, hvad kunne jeg have med i den her podcast her. Men, men, øh, men nu, nu lukker jeg lidt op for posen, og så må vi håbe, at han ikke bliver alt for sur på mig, øh, hvor jeg har fortalt de her ting omkring når han lever. så er der så gengæld nogle andre ting, som jeg, som jeg slet ikke kommer ind på. Og øh, jamen Anders, han, han øh, jeg tror han, han, han, han syntes det var godt. Øh, I det hele taget der var også en lekser fra, øh, det var faktisk ret sjovt, fordi at det, jamen hvad var, vi var vi var, vi var vel lidt over 30 mennesker, øh, så det der var det sjovt, det, det, det var at National Institute of Standards and Technologies, som har skrevet rapporterne omkring, hvordan World Trade Center øh, 1 og 2 og bygning 7 skulle være faldet sammen, øh, de øh, har holdt kun én offentlig øh, høring eller ikke, ja, altså offentlig foredrag kan man sige om, hvordan at tårne faldt sammen. Og, og som lige skal opmærksom til på at det er sådan faktisk verdenshistorisk, at det faktisk var afholdt på øh, Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Øh, og der var Niels også til stede, der kunne man ikke, man ikke filme øh, foredraget, øh, men det er vist filmet alligevel, og ligger på internettet der er en, der filmet alligevel. Og man må heller ikke stille spørgsmål. Så, øh, så det var bare en list, der snakkede, og, øh, eller en fra en list, der snakkede, jeg kan ikke huske hans navn. Og øh, den, der sidder så en, en lekser fra Ingeniørhøjskolen øh, blandt øh, tilhørende. Øh, og, og, og Niels fortæller den her anekdote om, at, øh, at det har været den eneste gang, at de faktisk har prøvet at, gøre, at komme et modsvar. Øh, og det tror jeg nu egentlig var... Det, det, det, jeg synes det var egentlig, det var meget sjovt, faktisk. Men, øh, men i det hele taget, så er det jo øh, ret hyggeligt at, at komme til, til en særligt foredrag, og jeg kan kun anbefale, hvis man ikke har været der endnu, øh, Blandt andet holder en foredrag øh, på Pilgården i Brønshøj den, øh, den 10. april øh, kl. 19.30. Og øh, igen den 26. tror jeg det er i støveriet kl. 13. I forbindelse med forskningens døgn øh, afholder han nogle foredrag. Øh, og man kan også høre ham øh, øh, i morgen øh, er han i, i PH-caféen hvor han øh, vil være i en paneldebat også med, øh, med Martin Spang Olsen. Og, øh, og det her med Martin Spang Olsen, det er jo ret spændende, fordi øh, sidst jeg en podcast, der var det lige på trapperne, der var vi ved at, at komme med et for, eller et fordrag, med et interview med, med Martin Spang Olsen. Og det siger sig selv, at det er så kommet nu. Og, øh, og har man ikke hørt det øh, interview nu så synes jeg helt klart, at man lige skulle gå ind og høre det. Og jeg synes lige, at vi skulle høre lidt, fra, øh, bare lige de første min, minut her, som er en præsentation af tre ting, som, som Martin snakker om i det her interview. Og, og det kan I også høre ind på YouTube. Øh, I kan bare søge på, på, på Martin Bang Olsen, og, og så øh, Magt, eller Oldtid, eller, eller, eller 9-11. For det, det er lidt de tre ting, det handler om. Men lad os lige høre, hvad Martin selv siger. Øh, det er ligesom starten af præsentationen af videoen så øh, for at kunne kortlægge alle vores stjernebilleder som altså var lidt over 2.000 år så skal du en hel omgang rundt som du selv siger fordi jorden drejer med, med sådan en, en wobble så, så du ser hele tiden op og ned når den drejer så ser du forskellige stjernebilleder og det tager så de her omkring 26.000 år for at komme en omgang rundt så antikens folk der har lavet stjernebillederne her og det har det er jo uddrevet over hele verden de har altså haft mindst en omgang til at kortlægge de her stjernebilleder så det er måske ja at efter Anders Dorg Rasmus var med til Peter med, røg han videre. Efter Nyrup var med, røg han som chef for Socialdemokraterne i EU. Efter Helene Thornen var med, blev hun statsminister. Efter k var med, så kunne han gennemføre denne her øh, COVID-19-sats. Og hvad sker der med ham bagefter? Det er meget spændende at sige, hvem der står bag 9-11, så kan jeg ved en vis øh, ret, synes jeg at sige, at den officielle forklaring er usandsynlig, fuldstændig hullet og formentlig helt for Ja, og altså Martin, han, jeg havde bedt ham om at lytte. Jeg har, jeg har lavet et interview med Christian Aagård på Radio Frihed, som hedder Kampen om Magten. Og her forsøger jeg at risse øh, min forestilling op omkring, hvordan magten har udviklet sig fra år 0 og frem til øh, år 2014. Øh, eller 13, er det hvis de laver det i. Det kan også være det 12. Det er også lige meget. Frem til nutiden. Og, øh, og der, der øh, ja. Så, så, og Martin, han er jo også interesseret i historie, han er interesseret i magt. Og det, der er, er det spændende også, er, at Martin han har læst oldtidskundskab Så jeg havde bedt Martin om at lytte det her igennem, og så se, om ikke han kunne supplere ind med nogle ting øh, i forhold til det, og hans syn på magten. Og, og som man kan høre her, så er det jo lidt spændende, vi kommer ind omkring astrologien. Og, og vi kommer ind omkring Egypten øh, blandt andet. Øh, og det gør vi jo øh, i det hele taget, fordi vi snakker om, om der kan være tidligere civilisationer, øh, der har eksisteret. Øh, og en af de ting, som Martin øh, jo hiver frem, er, at for altså, i forhold til astrologien, så skal vi, hvad det, Så har vi sådan, nogle, øh, vi kommer fra fisken over og, og så er vi på vej i vandmandens over, og der er jo 12 stjernetegn og hvert år, år, år, år, eller hvad man skal sige, øh, det var 2.000 år sådan en periode der. Ikke? Og, øh, og 12 stjernebilleder gange 2.000, det er ca. 24.000, øh, tager cirka 24.500 år for jorden. Og, og kan man sige sån en omgang eller wobble en omgang kalder man det og, og det vil sige hvis man skal kortlægge de stjernebilleder som, som ligger op på himlen så skal man i hvert fald have haft 24.500 år og det er jo altså i hvert fald noget der tyder på at at øh, i astrologien der, er, der, der der er en videnskab eller hvad kan sige kaldet en videnskab der er en viden som som går dybere ind og derfor kommer vi jo også til at tale om kring Ægypten, øh, og blandt andet omkring en, der hedder Graham Hancock, som har lavet den øh, filmserie, der hedder Quest for a Lost Civilization. Øh, og her hiver han blandt andet nogle ting frem i forhold til Sphinxen, som har nogle øh, eruderinger øh, ned ad kroppen, som tyder på, at den er at det er vand der har gjort det og hvis det er vand, så skal det have været mens det regnede dernede og det gjorde det for, for 10.000 år siden eller sådan noget nede i i Ægypten øh, ud over det, så er det at svingsen ligner det en løve der har godt nok af en farve fordi man siger at at pyramiderne er blevet bygget til, til en farve øh, som begravelseskammer øh, det kan vi lige komme ind på lige om lidt, men i bund og grund, så er det, ligner det i hvert fald en løve, og ud, hvis det skal være ud for løvens stjernetegn, øh, så skal man altså øh, 10.500 10. år tilbage, øh, før kristi, tror jeg det er. Og, øh, og der stod løvens stjernetegn så ud fra svingsen. Øh, og det giver altså lidt mening, fordi de gamle øh, mystiske religioner, mystikereligioner, religioner øh, som Martin også fortæller meget mere om, jo blandt andet brugte øh, astrologien øh, som, som en videnskab i forhold til, ja, hvordan at, øh, at, at de så på verden. Øh, og og det, der er nogle spændende ting. Det her med også, øh, med om de har været brugt pyramiderne til, til, til begravelseskammerer, er jo også noget, man kan stille spørgsmålstegn ved fordi hvis de har gjort det, så skal de have været bygget i løbet af en livstid. Øhm. Og her snakker vi om, jeg ved ikke, er det der består af 2,3 millioner sten, der var 2-3 ton øh, stykket, øhm. og de ligger fuldstændig klinet op af hinanden i vinkel syd, øst, nord, vest. Øh. Og, og, og, og jamen altså, der er bare noget omkring de der pyramider, hvor man bare må stille sig selv spørgsmål, eller stille sig selv skægget, og så sige, er det slaver, der har bygget det her, og har de gjort det i løbet af en, en, en, en livstid, fordi så snakker vi jo noget med, at de har placeret de her sten, en sten, hver 20 minut, altså, øh, det kan slet ikke lade sig gøre, og, og, og, og derfor må man godt stille nogle spørgsmål, og det gør Martin, og det gør han rigtig genialt og brilliant. altså, øh, for der er nogle, nogle ting, der stiller sig selv spørgsmål om, omkring. Så det var det med, med, med tidligere civilisationer. Det er enormt spændende, men, men i det hele taget snakker Martin mest om oldtiden, øh, antikken, Grækenland øh, og, og de mystiske religioner. Og vi har også snakket om, at, det, at vi skal have fulgt op øh, på det øh, og få snakket hemmelige selskaber i et efterfølgende øh, Interview. Jeg håber, vi får det stabet på benene her. Jeg skal ikke passe på, at jeg lige lover for meget. Men noget andet, vi kommer ind på, er også... Øh, altså, det hele er jo i forhold til, til magtstrukturen. Jeg har jo bedt Martin om, ligesom at kigge på, på magtstrukturen i et historisk perspektiv. Og... Øh, jamen, altså, der kommer han jo også ind på, øh, på de her Bilderberg-møder. Bilderberg er jo... Øh, en gruppe, der blev stiftet i 1954, blandt andet af Prins Bernhardt, og Rockefeller var, David Rockefeller var også medstifter. Og, og af det her magtcentrum, som i dag er cirka 100 mennesker, der sidder siddet i øverste bankverdenen, finansverden ja, det er jo det samme, men, men firmaer, øh, politikere, øh, folk, der er noget med musikken, at bliver inviteret med til de her møder og, og der er det jo nærliggende at mene at, at tro at, at, at, at de aftaler politik på de her møder det er skatteborgeren der betaler for det men der er, ikke, der er referatforbud så der bliver ikke refereret for de her møder den seneste politiker der har stillet spørgsmålstegn om, om Bilderberg var, var Per Clausen fra Enhedslisten og det gjorde han vist omkring 2007, tror jeg. Deromkring. Øh, stillede han altså og få nogle spørgsmål omkring... Øh, der skal være det 8. Nu skal I ikke mig op på det. Men øh, der stillede han altså og få nogle spørgsmål omkring Bilderbærk. Fordi der havde han været på bilderbærk Og man kunne få referat. Og der fik han at vide i Folketsænket, at referatet var bortkommet. Øh, og så er der ligesom ikke blevet snakket så meget om det. Øh, selvom Helle Thorning øh, var på Bilderberg møde i 2009 og 2010, inden hun blev valgt til statsminister i 2011, øh, og det er der jo en del, der gør godt på mødet før, at de bliver valgt, øh, og man vil også gå ind på verden version 2 og se, øh, ja, den er så lige gået ned, så det kan man ikke, men nu vil jeg ellers kunne gå ind og se, artikler, der viser øh, et år før hun blev valgt, at, at, at der er jeg i hvert fald sikker på, at, at hun blev valgt at, at begynder at omtale de artiklerne. Øh, og det er jo fordi den her gentagelse af, at hun kommer både på 2009 og 2010, og på det tidspunkt, der er hun øh, oppositionspolitiker, hun er ny formand for, for et parti, hvor hun ikke, ikke engang har siddet i Socialdemokratiet. Hun, er, hun kommer ned fra EU, så der er ikke nogen, der kender hende. Øh, hun kommer ind fra sidelinne, og hvorfor skulle hun lige pludselig øh, med på bilderbær, hvor det er det mest magtfulde, der kommer, hvorfor skulle lige pludselig tage en ubetydelig øh, oppositionspolitiker ind? Jamen det er jo selvfølgelig, fordi hun skal køre sin stillings ny efter Anders Fogh, og fordi hele demokratiet er et, øh, at, øh, en, ja, en illusion. Øh, rød fløj og, og blå fløj øh, arbejder for de samme mennesker. Øh, det er jo tydeligt at, øh, at se det. Og, øh, og det er blandt andet 9-11 en af, af, af nøglerne til at kunne indse. Og, og, og det er jo også den tredje ting, som, som jeg snakker med Martin om. Det er, øh, hvorfor han finder den officielle forklaring for 9-11 meget usandsynlig. Og øh, jamen, der kan man jo høre, at Martin han har læst på lektionen øh, Han fortæller blandt andet om Operation Northwoods øh, fra 1962, øh, som er nede fra krisen, hvor man... Øh, har lavet et forslag der kommer en amerikansk general kommer med et forslag hvor man skyder et en amerikansk fly ned og giver kubanerne skylden for det øh, han snakker om angrebet på øh, det amerikanske skib i Tonkinbukten i 1964 som starter den store invasion i Vietnamkrigen Vietnamkrigen har været i gang et stykke tid på det her tidspunkt men efter og det kan man høre meget mere om i podcast 2 efter de slår Kennedy ihjel, går der et halvt år, og så starter Lyndon B. Johnson den store invasion øh, af Vietnam. Og, øh, og det er jo også har jo været baseret på en løgn. Øh, der var ikke nogen træffning, der var ikke nogen nordvietnamesiske skibe, der skød på et amerikansk krigsski. Øh, og øh, ja, ud af den løgn øh, døde der millioner af vietnamesere øh, Kambodja-lægers øh, hele området dernede, og, og, og ikke mindst også jeg tror, 65 66.000 amerikanske soldater. Må der også lavet livet. Øh, og det er jo det, som, som er problemet med krig, det er jo det her med, at, at det, er, det er de almindelige menneskers familier, der lider, og så sidder der nogle rige mennesker og tjener på de her krige her. Øh, og hvis man gider at grave lidt i det, så opdager man hurtigt, at, at det er bankfolk, som sidder og støtter begge sider af krigen og tjener på den måde. Det må jeg se, om jeg kan komme dybere ind i på et senere tidspunkt. Men, men det har jeg blandt andet dækket over en masse programmer på Radio Frihed. Og... Og der ligger en del faktisk, et, øh, hvis man går ind og, og, på Radio Frihed og søger på mit navn, Josef Hansi, så ligger der øh, en del programmer, jeg har lavet for dem også, derinde. Øh, og det var faktisk sådan, at i starten, der, der blev det ikke lagt på nettet, der fik, den, der, når jeg lavede interviews selv, fik jeg en CD med hjem, og øh, gik jeg lige og lige ryttet op i min lejlighed her, og, øh, og jeg har faktisk fundet sådan en, en, en, en konvolut med en masse CD'er med gamle interview, som jeg se jeg kan lægge nogle af dem på nettet og øh, hvor langt de går tilbage, det ved jeg ikke, jeg har ikke fået kigge på dem endnu, men, øh, men sådan er det jo og øh, i det hele taget, så, så, så vil jeg anbefale, at man, øh, at man lytter lidt til, til Martin som jo er kommet på banen øh, sidste år med, med, med en række tv-programmer der hedder TV fra en anden planet øh, hvor han blandt andet også interviewer Neds Heidt og det, det er de spændende, spændende perspektiver, han får lagt ind der. Han har også på Radio Frihed med Pierte Helt og, øh, og har lavet et program der, der hedder Radio for en anden planet, tror jeg det øh. Og ja, i morgen er han jo så øh, med i et panel sammen med side, øh, som man går og høre i PH-caféen. Så det Ja, altså meget spændende. I det hele taget, så sker der jo nogle ting i en Live Jeg må også indrømme, at jeg, jeg kom jo hjem med, med, med armene over hovedet og havde øh, meget energi. I, I det hele taget, synes jeg, det var enormt opløftende. Øh, alt hvad jeg oplevede derovre, øh, øh, både Thomas og Lya, som, som er en del af den København, øh, havde, havde gjort det godt og, og sørget for de her to øh, arrangementer i hvad hedder det? I Randers og i Aarhus Og udover det Så mødte jeg også øh, øh, Brødrene Lindkvist, Som jeg længe gerne ville have mødt, øh, Og deres fætter Som også hedder Lindqvist til efternavn og, øh, og, og det der er lidt spændende ved dem Det er at de var, de var jo tidligt ude I 2009 også Og er indehaveren af rekorden Af flest øh, mennesker til et Heidt foredrag Som er 340 mennesker I Hvidehuset i Aarhus som var i ja, sommer 2009. Øh, og det var fedt. Øh, og, og, jamen i det hele taget, øh, så øh, var det fedt lige at møde dem, og få en snak med dem, og høre, hvad fanden gjorde I, for at hive så mange mennesker med. Øh, det kan være, at jeg skal interviewe en dag, øh, fordi at, øh, det er jo også nogle af de ting, jeg har fået sået nogle frø rundt omkring, og håber på at kunne få, øh, få nogle interviews med nogle spændende mennesker igennem. Blandt andet har jeg fået tilsavn fra Jakob massen Madsen og fra øh, Bo Richard, om at, øh, at jeg kan interviewe dem omkring, hvordan 9-11 bevægelsen i Danmark startede. De var ligesom med til at skyde i gang. Bo Richard var med til at få David Ray Griffin øh, øh, til at komme til Danmark og tale i Den Sorte Diamant i september 2006. Og Jakob Hed Madsen var med til at starte den hjemmeside, der hedder 911 som nu er blevet reformeret og er sat op og er blevet helt ny og ja, det har jeg sagt mange gange før gå at kigge på den, hvis ikke jeg har kigget på den men det er jo bare i Danmark, hvor der sker nogle ting og øh, så kan man så sige i, i Canada lige øjeblikket øh, sker der også ret mange vilde ting det er jo sådan, at der har været en kampagne der hedder Rethink 9-11 øh, og den var der i september måned 2013, og øh, det var Architects Engineers for Nightly and blandt andet, sammen med en masse andre National and organisationer som var trådt sammen for at lave en kampagne, hvor man ville fordoble, hvis man samlede nogle penge ind, øh, og det var et større beløb, man skulle samle ind, øh, og et beløb, som jeg vurderede, at, at vi ikke kunne samle ind her i Danmark. Øh, på den givende tid der var men kunne man nu samle de penge ind så kunne man øh, få fordoblet de her penge og så kunne man så bruge dem til at lave reklamer med og øh, der var blandt andet en stor reklame på Times Square i New York øh, hvor der stod Did you know a third building collapsed on 9-11 øh, øh, og det var ligesom sloganet øh, de havde lavet nogle forskellige reklameplakater. Det, der var det geniale, var, at der sad også en fyr i øh, Ontario i Kanada øh, og han sad og regnede lidt på det her de, de fik også øh, nogle penge ind og fik fordoblet deres beløb og så regnede lidt på, at han kunne få 400 reklamer, tror jeg det var i forskellige busser og tog og forskellige steder, fordi det, var, det kostede ikke så meget øh og, øh og der fik han eller de fik startet en debat derover ved ligesom at få de øh, de reklamer i, i, i gang derovre, og, og, og det gik helt ind til trafikselskabet, som havde en debat om, hvad man må reklamere for. Og, jamen, I det hele taget det er det kom så, at der var nogle politikere, der begyndte at øh, interessere sig for det. I det hele taget har Canada da været ret godt fremme. Nils Hyde var i øh, at talte på seks universiteter par år siden. Det var lige i 2011-12 stykker eller sådan noget. Han var derovre. Øh, og, og det er faktisk også sådan, at Richard Gage, som jo er af arkitekt and Engineers for 19.2, som har over, ja, de har omkring 2150 underskriver. Øhm, hans, han holder foredrag over lige øjeblikket i på 14 universiteter i løbet af 17 dage. Og øh, ja, i dag er det den 19. så i morgen, der taler han i Toronto. Øh, så det er også rigtig spændende, hvad der kommer ud af det, og øh, man kan så sige, hvis man har været inde på den. jeg har ikke lagt så meget ind i det sidste stykke tid på Whistleblower TV, øh, ind på Facebook, men har man været derinde, så kan man se, at jeg har lagt øh, øh, en præsentation ind af David Chandler, og David Chandler er fysiklærer, high school fysiklærer, øh, øh, og, og jeg har lagt en præsentation ind af ham, helt ny, også et, et, et en video, han har lavet, øh, hvor han selv taler, og i det hele taget, så har David Changer jo lavet et enormt arbejde i, øh, i, i at vise, hvordan at fysikens lov bliver overtrådt i forhold til, øh, her taler vi blandt andet Newtons, øh, både første, anden og tredje lov, Du skal ikke gøre og klog på dem, men det, at de i hvert fald bliver overtrådt i forhold til sammenstødningerne af World Trade Center 1 og 2 og tre for den sags skyld. Og det var også ham, som i 2007 gjorde indsigelser, øh, da NIST kom med deres midlertidige rapport omkring bygning 7, øh, og gjorde indsigelser omkring, at, at bygningen faldt med fritfalds øh, Den falder sammen på 6,5 sekunder, men den accelererer altså på vej ned, og den accelererer med det, der svarer til fritfald. Øh, det kan man igen spørge Newton om. Øh, og det er jo et af de store issues her, øh, men det gjorde altså, at NIST var nødt til, at, i den afsluttende rapport, at skrive, at bygning 7 faldt med fritfaldsacceleration over 2,25 sekunder, sekunder, tror jeg, de har skrevet. Øh, og det er sådan lige meget, om de gør det i 1 sekund, eller om de gør det i 5 sekunder, fordi bare det, at der er fritfaldsacceleration, øh, tyder på, at der ikke er nogen bærende struktur, der er ikke nogen bærende elementer i det, at bygningen begynder at falde sammen. Og, og er der ikke det, jamen så er der noget, der er fjernet, fordi bygningen bliver holdt op af 24 stovetbjerg inde i midten og 57 udenom. Øh, og observationen er også, at den falder lige ned. Det vil sige, at alle bærende elementer øh, må være fjernet på samme tid. Øh, og det er jo en af de her øh, spørgsmål, der er ved, er ved det. Men der kan man jo igen gå ind på www.ninotooth.dk på, øh, på og under den kategori, der hedder... Øh, ved tone tårnene kan man finde en masse øh, David Chandler-videoer. Men ham kan jeg i hvert fald anbefale. Han er, han er, er super. Øh, og der kan man så finde de videoer inde, inde på øh, Whistleblower TV. Øh, en anden nyere Whistleblower, kan man sige, som jeg ikke selv kendt til, som jeg har lagt ind, og øh, jeg skal lige sige, at der at, at, øh, at Dan, Dan jeg kan ikke huske, hvordan hedder Sefterna. Over fra uh, Canada også, Press for Truth. Uh, jo har lavet en video også, der hedder uh, It's Time to Rethink 9-11. Hvor blandt andet uh, Ed Aschner, uh, Van Der Salm, uh, Richard Gage og Niels Hyde blev intervjuel. Uh, den kan man også gerne se en tager kvarter. Og ja, uh, uh, yeah, den er også meget god. Men en af dem, som jeg ikke rigtig vidste, uh, var kommet på banen. Øh, det er faktisk Steven gærd, og, og de fleste kan huske kom fra 90'erne fra, fra, fra de her hårdslående aikido-film, øh, øh, øh, hvor han brækker tænder på folk øh, med billiardkugler i sokker og øh, billiardkøer og ja, alle de her ting. Så øh, men han er mener altså at Obama skal impeaches. Øh, og det vil sige, at han skal stille for en vækstrettag. Øh, og øh, jamen, der kan man gå ind og høre det klip, hvorfor han synes det. Øh, han er i hvert fald ikke tilfreds med den amerikanske regering. Og det er jo ligesom, kan man sige, det er jo nogle af de ting, som jeg blandt andet har prøvet at komme på banen med siden, siden øh, 2007. Det er, at det billede, det glansbillede, man tegner af Amerika øh, og hvad folk i, kan synes om Amerika øhm, det er ikke et sandfærdigt billede der er masser af kritik hvis man gider at, at, at gå og lytte øh, er der masser af kritikere, øh, masser af whistleblowers kan man også sige øh, som stiller spørgsmålstegn med en masse ting og øh, ja whistleblower tv kan bare komme med, med, med, med få af dem og, øh, og så må man jo prøve selv at, at, at, at stikke sin, sit billede sammen omkring de her ting her Jeg kan sige også, øh, Thomas Koych, som jo laver øh, collager for Whistleblower TV, blandt andet, øh, laver også for Nils Heidt og Tommy Hansen og en, og en masse andre, og det skal han bare have tusind tak for, øh, har jo også lavet et, øh, et billede nu for Whistleblower TV, som reklamerer for, for en med Martin Sparne-Ogelsen. Øh, sådan en lille collage, som vi sad også det var endnu en af de ting, som kom ud af, af den tur, uh, tur til Jylland. Det var, at jeg lige fik tid til, uh, fordi Thomas var så venlig, at, uh, at give mig husly. Um, og så havde vi jo tid til lige at snakke om, hvordan kunne man lave sådan et, uh, et, uh, et billede. Um, og der fik vi snakke lidt, og Thomas uh, har så jo lavet det. Og, og det, det er sgu fedt, Thomas, uh, hvis du lytter med, at du laver de her ting. Så thumbs up til dig i det hele taget thumbs up til, til alle de aktive kræfter, som jeg, man kan mærke, der begynder at komme på banen nu. Det øh, er en, der hedder Række, der har arrangeret øh, foredraget i, i støberiet. Øh, og der kan man jo sige, jamen, øh, øh, bare det, at, at der er andre, der arrangerer foredrag i, i det hele taget, og, at, men det har folk gjort det hele tiden, men bare, bare det, at folk gider at gøre bare en gang i deres liv, gør det arbejde at, at, at, at sætte et fordrag op for en side, øh, så skal han jo nok komme ud, hvis man kan, kan sikre sig, at, at der kommer nogle mennesker selvfølgelig. Øh, jamen, det er bare fedt. Og, øh, og, og man kan sige, at en af de der ting, der der der, der kan man grine lidt af, øh, men, men der er selvfølgelig lidt alvor i det, det er, at, at inde på hun har hun så oprettet en begivenhed inde på Facebook, og der var... En troll, altså kender de her trolling folk, der går ind bare for at, at, at, at skal lave rage i den, bare for at lave rage i den. Øh, og det der jo nogen, der synes, det er meget hyggeligt. Og der var en, der havde set Udset Nedshei, som et, et, et nemt offer, så han gik ind og trollede her på den her begivenhed, og, og Række var lidt trist over, at, at han, han var derinde. Og, jamen, så skrev jeg lidt ind i går forsøgte at gå i dialog med ham men her til morgen så sagde det bare sup og så kom der lige fem andre truthers ind og lige pludselig var han i undertal ham her øh, jeg kan da ikke nævne hans navn øh, men, men så var han i undertal og så var der lige pludselig 6-7 mennesker som, som talte imod ham øh, det kan være, jeg kan godt være 6 eller 7 jeg kan ikke huske det. Øh, men i hvert fald så, øh, så hørte man ikke med til ham og, øh, og det er det hele taget en, en, en fed udvikling. Noget, der fortæller mig, at de højder, som vi nåede i 2009, som virkelig var et godt år for, for at tooth, øh, kunne man måske nå i 2014. Der er noget, der tyder på, at, øh, at der, der, det bobler og koger, og det syder rundt omkring. Og øh, på et eller andet tidspunkt, så øh, må springer, at springer den her trygkoger, fordi presset er for stort. Øh, og det er mange, der har gået sagt i mange år, nu må det ske, nu må det ske, nu må det ske. Og derfor er det også svært at håbe, øh, bløde at håbe på, at det sker. Øh, men, men det virker som om, at der er øh, ved ske nogle ting rundt omkring. Og der må jeg igen også sige tak til, til Radio 24 øh, for at være den her kritiske radio, der blandt andet kan man sige øh, sted kom, at, fordi øh, at, at Martin havde lavet det interview med Whistleblower TV og Keith Thomas Lose, øh, og jeg har øh, et, et Facebook-vandskab, så så han det og spurgte, om ikke han kunne få enten Niels eller Martin igen på radioen. Og, øh, og jeg troede sgu ikke, at der var nogen af dem, der ville gøre det, fordi det, det var sådan øh, Det var sådan meget sent øh, på aftenen. Øh, nattevagten kører fra kl. 12 til 3 om natten. Um, men Martin var frisk. Så han var igennem øh, i to timer, og der fik de faktisk snakke om nogle spændende ting. Man kan så sige, at det, der er lidt uheldigt ved, ved Nættevagten, det er, at der så også skal komme andre ind, og de træk så debatniveauet lidt ned, øh, fordi at de ting, som Keith og Martin fik snakke om, de var faktisk ret spændende. Og Martin fik også så ja til at komme igennem hos Keith Thomas Lose igen, så, øh, så må mon ikke, der, der kommer noget, noget spændende ud derfra på et tidspunkt også, øh, og, og Keith ved jeg vil også gerne intervjue Anders Kærgaard på et tidspunkt i det hele taget så øh, synes jeg Radio 247 gør det rigtig godt på, på, på flere planer øh, øh, og på flere planer så mener jeg flere forskellige programmer der forvent 9-11-tooth øh, spørgsmål eller i det hele taget bare er kritiske man kunne godt ønske at de lige fik drejet den et par ekstra tænder, men bare det, at der er et, et dansk medie, der er ved at vågne op øh, herinde, det er jo det er super. Øh, og der kan man sige, at Dagblad-arbejderen og øh, har også overrasket med nogle kronikker, øh, som de har trygt. Og, øh, og det er en rigtig spændende udvikling, der går frem imod her i 2014, vil jeg sige. Så, øh, så lad det også være en... Hvad kan man sige en, Et boost til alle jer der sidder og lytter ude I, i Det danske land Alle jer siger jeg, fordi det, det er ikke sikkert at der er så mange Der sidder og lytter til, til Whistleblower TV Podcast Men øh, alligevel må jeg da sige At jeg, jeg er da overrasket over At, øh, at nu er jeg oppe på Knap 400 mennesker som, som lytter til Whistleblower TV Eller som har meldt sig til Jeg tror vi er 388 Har, har, har vi nu der stø, støtter. Og, øh, og det er jo bare fedt øh, Fordi det gør også at Whistleblower TV er sådan en lille niche ting Og det kan jeg godt lide Jeg kan godt lide at, øh, at der ikke er så mange Jeg kan godt lide at det er for dem Som er interesseret i whistleblowing Som er interesseret i, i De ting som der bliver snakket om Det kan være, nej, det kan være magtforhold Det kan være forskellige ting Man vil ikke være enig i det hele Det kan være at man bare synes jeg, jeg er en fjolder øh, Men, men men, øh, men hvad hedder det det gør man er inde i nogle af tingene og i det hele taget så er det bare fedt at, at, at det kommer ud til jer der gider at lytte til det og, øh, og man sådan ligesom kan, kan slukke for hele mainstream mediestrømmen og så sige det gider jeg ikke at forholde mig til og jeg er i det hele taget også ligeglad med øh, hvor mange der lytter til det her fordi jeg gør det for mig selv og jeg gør det også for dem der gider at lytte til det heldigvis er der nogen der gider at lytte til det og det skal jeg tak for, fordi at øh, nu vil vi være til vejs inden for endnu en podcast her fra Whistleblower TV. Øh, og øh, jamen, i det hele taget, så, øh, så håber jeg bare, at I også har nyt, at øh, der er kommet tidlig forår, og solen har skinnet, øh, vintergækker og, og øh, erantis er sprunget ud, og... Øh, Øhm, jamen i det hele taget så har jeg set Der er knopper på træerne Det var ikke lang tid før at bladene også springer ud øhm, Og lad det være et tegn for At det bliver et, et rigtig fedt år I år øhm, Med masser af lys Masser af kærlighed Masser af varme Masser af sandhed øhm, Og jeg håber bare at I gider være med til at gøre en forskel Ude i det danske land øhm, Tak fordi I har givet at lytte med her På podcasten Thumbs up og have en rigtig fantastisk uge. Tak for nødre.